Bertxotan pasan nuen momentularria. Tan ere buruari botarik arria. Azken aldian nago entzut. Bertsotan gogoak Gaur nau ekarria Azkenean bete neregarria. Zuen txaloei esker lortu dut gana zoroitzea Nere gogo hori betetzea eta nituen beldurra gainetzea eta beraz gaur aski kontenua nire elburua bete baitut gaur betean. Berreonta oita lau pundurekin, maieren arzaiuz da zuzenki eizitzeko finalaujekora joanen. Sumai muruak berreonta amasei pundu eskuraturitu eta magisara suak berreonta mabiterdi. Batzitz kuspeg eta lujen terri aldiz, nekez txalikatuko dira. Bo, biziki xaiopolita zen, gozoa zen, publikoak segitzen zuen ere, beraz biziki gozoa zen. Hori, eh, sentitu da, astapeneti bukaera arte, eta txalo zaparra da usartak izan dira, eta beti eh, laguntzen du babes bat daguretzat eta eskertzekoa da hori eguna. Larun batean, senpereko laheko gera, ederki estrenatu izan da. Bai bertsulariei esker, baita publiko eta laguntzailei esker ere bai. Halada da larun bateko bigarren kanporak eta untxasko pasadela. Gela behia beterik eta giro honak beroturik. Gela biziki edera, behi behia, eta politazan estena kipi baten gainantzirean bertsulariak tinket-tinket, eta emaiten zuen hori bizualki uh, irudi berezibat biziki politazan. Egeran, mor, bero zen, barnean, eta giroa ere bero azten, e, txalo dire, eta... Zutaz, segu jago, segu jartasuna, eta hori e, eskerzen da horako momentutan. Zaba, nire bete ditut, eta konten naiz. Biziki konten naiz, ari horrekin. Hai. Gure hau otan josteta gu, ga, jostetan gabiltzan, Berbie izan di edo, Mintzaira oztako giltzan, Euskalki ainit noladi, Iduritzen zait bortitza Ene echian, ene izkuntzan ulertzen ez zaitan itza Ene echian, ene izkuntzan ulertzen ez zaitan itza Ebe biziki ongi aritu dila Mala, ne lezatzi mixte zen Bai, ba bon, batzu biziki foru denak axileran. <laughs> pentsatzen utzera bakia zutela, ba, umurearen inguruko bertsuak egitea eta da, dira bon batesteri batiz crossfire. <laughs> Astoba testa ne hoizikusi bihurtzen kuchetaldian baina nusaiak emaitendako kagaio almen haundia horien gizan nahi nukenik burutuene kantaldia pastan igabe eta txuku txuku badoa ibilaldia Justu zerbait familiarra izan barda eta, eta hon egiten du horrelako hausak entzuta eta bai, egia da gaurko saioan humoria batzela eta Eta entzuleentzako entzako bauri guztora hartzen dugu, plazeritzen dugu. Ebe erabakia, erabakia nuen e, FN Buruarekin. E, be ez saltzea e, xapelketan, e, plazan ez nahi zen bekturari bat, e, gana idu... E, ola, ez nuen, e, ola, e, nahi nuen plazan bezala izan eta... fen, dakidanetik eta nik oztan diat plazegartzen. Umoretik tiratuz eta... E, Neoges izan datzeko, baina nara, dinazen uh, txistez beti uste dut. Mm, ba, ni maitatu dut ahunt batzit kruzper, zeren ahunt naturala idurritu zaut eta maiz hori faltada bertxolaritzen. Merkatu zahar hau da, beti joaiten ustuz, ta gure lana ezin dugu egin gustuz. Baina antzerbait ezteko dutnik hori buruz, aise merkatzen duzu, aiaiaiai atzokoak salduz. Gainean ditugunak, garai itxusiak, Nik atzokoak saldu ta ongia paldu ditut presio guziak, ez baitu kontxerbantik, ai, ai, ai, ai ene barazkiak. Saio politia izan dela, zene urstez, saio guztia negundela askin maila hona eta denek erakutsi utela haiena, eta honek eh, esperantza hona abaten dura bai final erditarako eta bai etorkizunerako.